Det går inte att förneka att detta var ett mycket märkligt historiskt fenomen Från att ha varit en osedd, obetydlig och outvecklad randstat Klev Sverige raskt fram ur de skumma kulisserna Och slet till sig en av huvudrollerna på den storpolitiska scenen i Europa Landet blev med ens en första rangens stormakt Vilka krafter låg då bakom den osannolika utvecklingen?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 Det handlade främst om olika stora omvälvningar utanför landets gränser. Det stora Ryssland hade börjat växa igen. Den gamla maktstrukturen i Baltikum var i upplösning. Parentes, en effekt av Hansans nedgång och den tyska ordens fall. Slut Motreformationen fick också vissa storpolitiska återverkningar som kändes av ända upp i norr. Till detta kan även läggas den gamla kampen med Danmark om hegemonin i Norden. De svenska erövringarna var enligt detta synsätt framdrivna av en oro för landets säkerhet inför olika hot utifrån. Man byggde upp buffertzoner mot fientliga grannar och sökte vad som med ett mycket töjbart begrepp brukar kallas naturliga gränser. Ett snarlikt resonemang förs fram av de som vill förklara stormaktsväldet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 Folkliga uppror och förvirrade dynastiska inbörrestrider lamslog landet. I Tyskland rådde djup och förlamande splittring och även Danmarks ställning blev allt sämre. Allt detta ledde till att det resursklena Sverige fick en chans att växa på dessa försvagade staters bekostnad. Mot dessa synsätt har ställts en helt annan uppfattning.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 inledde en segdragkamp om makten över dessa mycket lukrativa handelsvägar, medan ryssarna själva strävade efter att nå Östersjön och på så vis få en direkt länk till köpmännen i Västeuropa. Dylika ekonomiska mål hade även varit på tapeten under Stora Nordiska kriget. En fjärde modell har framförts av de som vill finna förklaringen till expansionen i inre samhälleliga förhållanden.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 Man har betecknat erövringarna som en aktion inspirerad av feodala intressenter för att säkra och öka sitt innehav av gods runt Östersjön. Dessutom har det framhållits att krigföringens inbyggda logik och då i synnerhet när det gäller finansieringen av krigen hade en tendens att framkalla krig av egen kraft. När en stat väl satt en armé på fältfot var man piskad att så snabbt som möjligt få den ur det egna landet, in i fientligt territorium där den då förväntades livnära sig med hjälp av mer eller mindre sofistikerade plundringsmetoder. Att hålla en rustad här inom gränserna skulle innebära inte mindre än en ekonomisk katastrof. Den svenska krigsfinansieringen var så konstruerad att så länge de egna vapnen segrade var allt frid och fröjd medan olika bakslag genast kullkastade alla kalkyler. Fred var en direkt katastrof. Om man inte är förbesatt av tanken att finna den yttersta orsaken till allt kan man nog finna att dessa ögonskenligen så olika synsätt till viss del går att förena. De invändningar som kan kastas mot den är ofta en effekt av de orimligheter som uppstår då man söker förklara allt utifrån en enda faktor. Vakuumteorin, som alltså vill förklara expansionen utifrån grannländernas svaghet, är nog den modell som säger oss minst. Den förklarar möjligen varför erövringarna blev så pass stora som de blev, men säger egentligen väldigt lite om varför de blev till. Vad det sedan gäller den ekonomiska teorin expansionen som ett försök att få kontroll över handeln i området så finns det många bevis för att sådana ekonomiska mål verkligen spelade en stor roll för de som fattade besluten. Det visar sig dock att det inte var drivfjädern bakom alla viktiga strategiska beslut. De handelspolitiska övervägandena kunde även få spela en klart underordnad roll visar vi mer renodlat politiska mål. Under de 100 år som stormaktsväldet byggdes upp ställdes de makthavande inför en brokig parad av olika utmaningar och lägen. Ibland synes de ekonomiska målen ha varit ledstjärnan för handlandet, ibland de mer renodlat säkerhetspolitiska och ibland sammanföll dem. Parentes. Vad man bör komma ihåg är att det skarpa åtskiljandet av politiska mål å ena sidan och ekonomiska å den andra i mångt och mycket är en abstraktion. Dessa sfärer var flätade samman. Skulle man kunna freda sitt rike måste man ta till krig. Och med den nya typ av krig som kommit fram under loppet av 1500-talet och som slukade enorma resurser var man tvingad att öka och säkra sina ekonomiska tillgångar. Slut parentes.